Я розумію, що є в світі багато серйозніші проблеми, ніж жаби. Але люди, які витрачають на порятунок жаб увесь свій вільний час, кошти, життя зрештою, вважають інакше. Вони думають, що жаби – це не тільки захисний бар'єр, легені, нирки, вони можуть першими подати сигнал тривоги про забруднення навколишнього середовища. Жаби харчуються комахами, які є небезпечними для людини, тому вони – наші союзники в боротьбі з хворобами. Жаби служать їжею для змій, пташок і навіть людини, відіграючи велику роль як прісноводні, так і в наземній екосистемах. Горячково говорила вона, і очі її палали переконанням у своїй правоті. Та я зрозуміла одне, що тільки людям, які вірять в те, що чинять, може щось вдатись. Тільки одержимі добиваються успіху. Тому я вирішила більше не тікати. Вирішила заробити трохи грошей і вернутися в рідне місто. Я вирішила тілити свою мрію. Вона раптом зашарілась і опустила очі. Та я був настільки зацікавлений на її розповіді про жаб, що відразу і не звернув на це уваги. Та від чого все-таки гинули ці жаби? Чи комусь вдалося дослідити причини їх смерті? Так, трохи здивовано, Далось. Це вмікоз. Вірніше, хитридіомікоз. Це один з видів мікозу хвороба, що викликається дієвим грибком. Цей грибок вбивав, вже жаб ще у 80-х роках ХХ століття. Але тоді ніхто не знав, що відбувається. Та й цей грибок був тільки в Африці. Але недавно люди почали вивозити цих жаб в інші країни для використання з медичною метою. Результат сумний. Хвороба виявлена на всіх континентах. Чи є шанси перемогти цю недугу? Не вгадав я, бо переконання, з яким говорила молода жінка, передалось на мене. Я завжди захоплювався і подивляв людей, які робили щось від душі, за покликанням серця. Напевне тому, що сам не вважався, що можу собі це дозволити. Моя мета – бізнес із заробляння грошей, аби забезпечити свою сім'ю. Я ніколи не запитував себе, чи подобається мені моя робота, і чи хотів би я займатися чимось іншим. Та вже трохи запізно. Думаю, що так. Проте невеликий. Їм бракує коштів і добровольців, але вони вірять в успіх. Вона посміхнулася при згадці про людей, поруч з якими провела кілька років свого життя. «То чим тепер ти заробляєш на життя?» Я сподівався почути щось не менш захоплююче. Та відповідь була надто несподіваною. Я навіть застиг з піднесеною виделкою в руці і шматком риби на ній, коли моя гостя сказала мийницею. Коли ж побачила спаралізованого, мене додавила. На кораблі. Працюю за контрактом. Кілька місців вдома, кілька в морі. Це непоганий вихід для мене. Я можу більш-менш пристойні гроші заробити і водночас Може, присвятити себе дитині, яку дуже люблю. Зрештою, це взаємно. Я, не відриваючись і не мигаючи, дивився на неї. Вона не розуміла моєї пильної уваги, тож ніякого посміхалась, але продовжувала поглинати їжу малесенькими шматками. Ми замовили форель, запечену в фользі. Риба була чудова, фарширована сиром і тушкованою цибулею, та я чомусь більше не міг взяти і різкі до рота. Згадав недавнішню розповідь друга мого замовника про капітана,